Szóval a Nehémiás könyvét folytatjuk most tovább, és uh, a, most egy ilyen kicsit, ilyen ilyen kilátta az Inception című filmet. Jó páran láttátok. A lényege az, hogy ugye ott álmok szintjére tehát egyre jobban belemennek, az álomban lévő álomról szól a film, amiben egy álom van és ember egy álom van. Most a Bibliáról fogunk tanulni, és megnézzük, hogy a Biblia mit ír arról, hogy a Biblia mit ír. Arra, hogy a Biblia mit ír. Most egy Biblia Sepson következik, úgyhogy belemászunk nagyon a Bibliának a mikéntjébe, miértjébe, és nem a Bibliából indulunk ki, ugyanúgy, hogy az állam sem államból indul, vagy illetve hát a filmben ott kibírul a végén, hogy talán igen, tehát, hogy abból indulunk ki, hogy mi milyenek vagyunk. Tehát az emberből indulunk ki, és nagyon érdekes lesz, majd meglátjátok most, ha nem tudjátok, hogy miről van szó, akkor nagyon jó, mert akkor most már érdekel az de és fogtok figyelni arra, amit mondok. Nyissátok a két szíves Bibliát 8-nál, és az első 8 verset fogjuk kezdésnek felolvasni. Vagyis fogom felolvasni. Tehát Nehémiás 8. Kapcsolom a Glóriánot is, lássák. Mikor pedig eljött a hetedik nap... Ugye, ott tartottunk, hogy, hogy felép, felépül Jeruzsálem fala, őröket állítanak, és múltkor megnéztük a négy jegyzéket, végigolvastam, végig és ti is végig szenvedtétek velem. Tehát az van, hogy kész van Jeruzsálem. És akkor a következőt olvassuk. Amikor pedig eljött a hetedik hónap, és Izrael fiai már a városaival laktak, az egész nép egy emberként összegyűlt a téren a vízi előtt, és azt mondták az írástudó Ezrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, melyet az úr parancsolt Izraelnek. Ekkor a hetedik hónap első napján előhozta Esdrás poféta a törvényt a gyülekezet elé, ahol együtt voltak a férfiak és az asszonyok, mindazok, akik meg tudták érteni a hallottakat. Kora reggeltől egészen délig felolvasott belőle a téren, a vízikapu előtt mindazon a férfiak és asszonyok előtt, akik meg tudták érteni. Az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt. Az írás tudó Esdrás egy erre az célra átcsolt fajvényen állt. Mellette keze felől Matitjá, Sema, Anájá, Uriá, Hilkijá és Masséjá, keze felől pedig Pedájá, Misáél, Malkiá, Hásum, Hasbadáná, Zekarjá és Mesullám. Estrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész nép nem magasabban állt. Mikor fölnyitotta, az egész nép fölállt. Akkor áldotta Esdrás az Urat, a Nagy Istent, és az egész nép emelt kezekkel így feleltre. Amen, amen. Majd meghajoltak és leborultak az Úr előtt arccal a földre. Jésuá, Báni, Sérébjá, shereb, Jámin, Akub Sabetáj, Hodijá, Masséjá, kelitta Azarjá, Józábát, Hánán, Peláj, és a Léviták magyarázták a népnek a törvényt, a nép pedig mindeközben a maga helyén állt. Érthetően olvastak a könyvből, Isten törvényéből, és azután magyarázták, és értelmezték az olvasottakat. Na most amit itt látunk, az egy nagy éjség az igei iránt, Mert azt látjuk, hogy a nép azt mondja, hogy kérik, hogy olvassák föl a törvényt, és aztán egy 5 órás tanítás következik, 5-6 órás. Azt vassuk, hogy kora reggeltől, tehát ilyen 6-7 órától délig, tehát ilyen 5-6 órás uh, tan Isten tisztelet. Van egy dicsőítés is, azt is olvassuk, de egy nagyon durva dologról olvassunk a belegondoltak. Nem azt mondja, hogy jó okén felolvasták, jó tanították, oké, lapozzunk, hanem a nép kéri, Izraelnél ez ritka volt, hogy ők, ők mentek Istenhez, általában Istenben mindig utánuk, és kérik, hogy hozzátok már előbb törvényt törvényét, és olvassuk, olvass már fel, szeretném mert szeretnénk megismerni Isten akaratát. Ilyenne nem találkozunk a krónikák könyvében, a királyok könyvében ahol vannak jó meg rossz királyok, de még a jó királyok alatt sem nagyon fordul elő. Ilyen lehet, hogy előfordul, de nem jellemző. És ezt nézzük meg, hogy, hogy milyen ez a, ez a reakció. Mert azt látjuk, hogy, hogy Isten nagyon csodálatos módon, tehát egy olyan nép van ott, akik nem, nem egy ilyen maradék, egy ilyen otthagyott lelki maradékra ért, értem. Tehát nem egy ilyen, ilyen búnyadó népről van szó. Olyanokról, akik oda mentek templomot építeni, több ezer kilométert utaztak, vagy legalábbis ezer kilométeres környékén utaztak, ö, sivatagokon keresztül, hogy elmenjenek egy lepusztult városba, ott fölépítsék a templomot, fölépítsék a várfalat. Tehát itt azért nem akármilyen emberekről van szó, erős jelleműek. Megnéztük múltkor ugye a. Ö, hogy az épsét? Hananyát. Ö, megnéztük, hogy ő ugye hűséges volt és Isten fél, hogy ez mit jelent. Akkor ott volt Esdrás, meg ott volt, ö, ö, ott volt Nehémiás is, mint azért eléggé hát, erkölcsi lengoszlopok. És azt látjuk, hogy a népbe is itt egy nagyon érdekes, ö, a zsidóság már ritkán tapasztalt búzóságon Isten iránt. Ez, ez egy olyan dolog, amit meg kell ugye meg kell ragadnunk, és meg kell nézni, hogy mi volt ehhez, mi, mi, miért ö, voltak ilyenek. Mert keresztényeket mi is vágyunk arra, hogy azt kérjük, amit kidolgoztuk a bennünket hónapokon keresztül, miközben karddal, kard volt a kezünkben, mert mindjárt megölnek minket. És nem az van, hogy, ah, oké, okay, most egy hét pihenőt kérek, és elmegyek, és kitombolom magam, meg kialszom magam, meg azért most egy sört, meg egy pálinkát ezt elfogadnék, hanem az van, hogy hozzá, jó, hát hetedik hónap, tehát nem tudom pontosan mennyi idő, de eltelt egy bizonyos idő, és azt, mondja, hogy, azt mondják, hogy hozzátok elő Istennek a törvényét. Ők nem maguknak építették föl ezt a házat. Me, a Istenházát meg a, a várfalat, hanem látszik egy, egy Isten felé való elkötelezettség. Ugyanúgy, ahogy nehémiásban is megvolt, meg értésben meg is megvolt ez. Úgyhogy megnézzük, hogy mi az az öt dolog, ami, amit, amit ebből tanulhatunk, és amit alkalmazhatunk a magunk életére. Jó, mert a, nem azért veszük át nehémiás könyvét, hogy még nagyobb legyen a fejünk, hanem azért, hogy tanuljunk, és a, a szívünk legyen nagyobb tőle. Jó, megnézzük ezt az öt dolgot, hogy, hogy hogyan kell fogadni Isten igényét, hogyan álljunk Isten igéjéhez hozzá. Az első, ödleges, az első az az, hogy, hogy vágyni utána. Ugye látjuk, hogy ők kérték. A második az, hogy tisztelni az igét Ugye van ez, hogy fölállt az egész nép. Tehát Esdrás ennyit csinált kinyitotta a Bibliát, és mindenki fölállt. Szoktak lenni, így Isten tisztelteken ellen hangzik az, hogy az igényelenti tiszteletből állva hallgassuk meg az igét, De még sincs az, hogy amikor mond a pásztor egy idézetet, akkor mindenki föláll, és aztán visszaül, mint a... Nem tudom, melyik filmben volt, a Jim volt az a filmje, amikor mond valamit, és akkor mindenki csinál valamit, de nem azt mondja is. Szóval nem egy ilyen ugrálás van, hogy, hogy, hogy akkor egy liturgikus dolog. Tehát nem ezt látjuk hanem az, hogy mennyi az ige, és az emberek voltam egy tisztelet égény, és azt mondják, hogy ezt állva kell fogadni. Mint amikor bejön az ifjú pár, és mindenki így, így gyarog, a menyasszony sír, majd nem az ifjú pár, hanem a srác már ott áll, így, így félig bekönnyezve, Észuljátok? és És jön a menyasszony, és mosolyog, és süt a nap, jó esetben, és föláll mindenki, mert van egy tisztelet amelyett, hogy hogy itt, itt jön a menyasszony, az est főszereplője természetesen, mint minden esküvőn. Van egy tisztelet az ige felé akkor látjuk utána az hogy Isten imádják. És nem azért imádják Isten, mert hogy éppen ez jutott be, hanem azt az Istent imádják, akitől ez az ige van, és akik megismerhető ebből a Bibliából. A Biblia Istenét imádják, ezt olvassuk. Aztán azt látjuk, hogy kitartóak, mert 5-6 órán keresztül álltak, mert azt olvassuk, hogy a e közben a nép maga helyén állt. Igen, 7. vers. A nép pedig mindenközben a maga helyén állt. Tehát ők fizikailag azt mondták, hogy úhat én hazamennék, vagy ilyes, Mi tegnap kimentünk megnézni a portugál című szindarabot a Széchenyi tére, az eső ellenére és a rossz színdarab ellenére 10 percet kibírtunk belőle, de hogy már azért a tizedik percén már az volt benne, hogy azért ez így durva lesz, 165 perces a színdarab. Itt 6 órás dologról van szó, és végigállják. Nem azért a kitartóak, mert jó előtte azért badisztak egy pár hónapot kövekkel meg malteros de hogy volt egy nagyon erős fizikai odaszállás, egy ilyen, tudjátok, azért a a testemet, és akkor is állni fogok, és akkor is hallgatom, mert érdekel. És utána az vége az, hogy felolvasták, megmagyarázták és értelmezték. Az értelmezés nem azt jelenti, hogy ne kellettek filozofálgatni, meg ilyesmi, hanem értelmezték az életükre, hogy mit, hogyan lehet alkalmazni. És ezt igaz, majd megnézzük, nem Azért van, nem azért adta Isten, hogy legyen egy könyv, hogy összejünk vasárnap délutánonként, és, és hallgassatok engem, vagy bárki más, vagy hogy... Tehát nem, nem azért van, hogy, hogy egy klubnak az alapja, hanem azért van, mert Isten szeretné az igény keresztül az életünket megváltoztatni, és megnézzük majd, hogy hogyan. Tehát van ez az öt lépés, vágyni utána, tisztelni az igét, Isten imádni az igébe, igéből az igé, igéért. Kitartónak lenni az igével szembe, és olvasni, magyarázni, értelmezni. Tehát, hogy az alkalmazni az életemre, és megérteni azt. Megnézzük sorba őket, jó? Az első az volt, hogy vágy, akár jó, akár nem jó, megnézzük. Az első az, hogy, hogy vágyni utána. Módkor megnéztük, hogy mit jelent az Istenfélelem. És ez kell igazából a vágyhoz. Tehát, ahhoz, hogy, hogy hogy az igének megértsük ezt a, ezt a vágyás dolgát. Ez nagyon ö, nehéz. Tehát például úgy van, hogy 16 éves korába tért, mert ő te soha nem, vagy te nem nagyon olvasott Bibliát úgy, hogy ez Isten szava, és hogy neki ő oldhatatlan vágy van benne, és föl kell, és alig látja a fejéből, de Bibliát vesz és olvas. Én nem ilyen vagyok, mert én meg, én meg úgy nőttem föl, hogy a Biblia az egy ilyen vasárnap délelőtt délután, péntek délután, meg sok szempont, tehát hogy így olvasni kell, az életemnek a, a nagyjából a rendrakás és a fogmosás környékére volt beskatujázva. És nekem, nekem nincs meg ez a vágy. Tehát vannak bizonyos handicapjeink vagy előnyeink az ige, ige utáni vágyjal kapcsolatban. Viszont nem ez a lényeges dolog. Nem az, hogy hogyan szocializálódunk, meg mik a szokásaink. Egyszer olvastam azt, hogy ha valamit 40 napig csinálsz egyfolytában, szokással válik. Én 60 napig olvastam Bibliát minden reggel, és utána a 61. napon, mint amikor a dohányosok leteszik a cigit, és sor többet nem veszik föl. Na, én így voltam az igével, hát fölvettem jóval később, de utána hónapok teltek el, úgyhogy nem olvastam. Látjuk azt, hogy ebből következik legalábbis számomra, hogy, hogy nem szokásról van itt szó, hogy nem egy fizikai dolog az ige utáni vágyás, hanem egy sokkal mélyebb lelki dolog. És ezért fontos, hogy ezt megértsük, és ö, múltkor, amit megnéztünk, felépítést, azt egy kicsit tovább viszem. Az első volt, hogy megismerjük Istent, hallunk róla, elmondja valaki, hogy Isten ilyen, vagy olvasom a Bibliában, hogy Isten ilyen, hogy Jézus meghalt, értem, hogy Isten szeret. Eddig jók vagyunk, ez filozófia órán is meg lehet ezt tanulni, és előtte ateista, utána a Teista, tehát, hogy ez, ez nem érinti az ember lelkét, az agyát érinti. Utána lesz egy elismerés, egy hit, hogy igen, ez. ez kintán, ö, lesz egy hit, hogy, ö, hogy én ezt elhiszem, amit olvasok. Ez a nem megmagyarázható rész. Tehát ezt senkinek nem lehet megmondani, nem lehet elolvasni, sehol legyél, hogy hogyan higgyél. Egyszerűen lesz az emberben egy hit az Isten ajándéka, azt olvasok róla. Ha megvan a hitem Istenben, Elfogadom azt, amit a Bibliában olvastam, akkor a Biblia az fölvázolja a világ leghatalmasabb lényének a személyét. Aki mindennél hatalmasabb, mindennél erősebb, mindennél szeretetteljesebb. Ha egy ilyen királlyal találkoznál, vagy az országod vezetőjével, vagy a főnököd ilyen ember, akkor alárendeled magadat. Nem tudsz kiszállni a világból, meg Isten előtt nem tudsz elmenekülni. Tehát, ha elhiszed azt, hogy tényleg olyan, aminek Biblia leírja, akkor, akkor lesz egy alárendelődés. Miért? Mert felismered, hogy nagyobb vagy. Mint amikor a kutyáknál, vagy a macskáknál, vagy bármilyen állatnál, hogy jön, a, jön az alfahim, és összes többi meghunyászkodik, mert felismerik az ő erejét saját magukhoz képest. Nem azt mondják, hogy szép-szép, ó, ő zöbb, nem azt mondják, hogy te meg tudsz engem ölni. Te hatalmasabb vagy nálam. Ez az Isten félelem, amit múltkor néztünk, hogy elismerem Istent, és nem félelemmel tekintek rá, hanem, hanem, hanem elismeréssel és alárendeléssel. És ezután megyünk tovább. Ha van egy Isten, akinek elhiszem, hogy, hogy olyan, amilyennek mondja magát, és alárendelem magamat, akkor azt is fogom csinálni, amit mond. Ha egy gyerek a szülőt tekintének tekinti, akkor engedelmeskedni fog neki. Ha nem engedelmeskedik a gyerek, akkor az nem azért van jó, hogy a gyerekek furcsa lények, tudom, majd szülők, hogyha sem nem így van, akkor nagyon képen, de hogyha ha egy gyerek nem tiszteli a szülőt, akkor nem is fog neki engedelmeskedni. Ez így nagyjából helytálló. Nem a kizárólagosságról beszélek, hanem hogyha nincs meg a tisztelet, akkor miért fogadjon neki szót? Hát tolhat a fehér, hát ki ő nekem, jó biológiai szülő, de akkor is, hát most milyen tekintője van az életemben? De ha elismerem azt, hogy Isten milyen, akkor, akkor engedelmeskedni fogok a szavának. És ez az egyik irány, ez az engedelmesség vonala. És van egy szeretet vonal is. Ez a jó, hogy Isten nem egy olyan úr, mint mondjuk Néró volt, vagy Nagy Sándor, hanem egy szerető is. Nem biztos Néró is szeretett embereket, magánkívül nem sokat, de meg Nagy Sándor is biztos nagyon jó dolgokat csinált, de hogy azt látjuk, hogy Istennek van egy szeretet vonala is ebben a dologban. Ha megismered Isten szeretetét, és hogy ő jót akar neked, emlékeztek az Efézusi Levélben, ezt elég sokszor kijött, olvastuk nagyon sokszor az első két és fél erről, hogy Isten szeret és akar nekünk áldásokat adni. Ha én ezt elhiszem, akkor keresni is fogom az akaratát, nem csak, hogy alárendelem magamat, ha mond valamit, tehát nem lesz egy kényszer rajtam, hanem egy, egy önkéntesség lesz. Azt mondom, hogy ha Isten engem szeret és jót akar nekem, akkor azért is, hogy neki örömet okozzak, és azért is, mert hogy nekem áldás, engedelmeskedni fog neki. Ez a szeretet vonala, a, a, a, a vágynak az ige után és Isten, Isten szava után. Isten nem csak, nem csak azt mondja, hogy csináld meg, hanem azt mondja, hogy kérlek, csináld meg, és ezt is látni fogjuk később. És hogy ha nincs meg a vágy, ez a két lebontás után nem tudtátok követni, ha nincs meg a vágy, akkor azt mondta, hogy valahol elakadtam ebben a folyamatban. Lehet, hogy ott akadtam el, hogy, hogy nem ismerem Isten fennhatóságát, vagy nem hiszem el, hogy szeret engem. Elismerem, hogy ú, Isten olyan nagy hatalmú, de, de hogy szeret? Hát, ha nagyon valamit legyem a torkomon, akkor az oké, okay, megértem, meg van az ereje hozzá és a hatalma hozzá, én csak egy kis porszant vagyok, bocsánat, hogy élek. De hogyha ha nem vágysz arra, hogy Isten akaratát teljesítsd, csak kényszernek érzed, akkor lehet, hogy nem érted Isten szeretetét. És nem az a lényeg, hogy a Bibliát akkor még jobban nyomjuk bele az orrunkat, mert nálam nem működött, hogy nyomták az orromat néha bele a Bibliába. Nem annyira durván, de azért volt egy kis elvárás a dolog felé. Nem az a lényeg, hogy még 40 napig olvassam a Bibliát, és akkor is, és ha nem megy fél órás, akkor csináljam egy órással, és ha nem, akkor bőtöljek is mellé, és 24 órában olvasom a Bibliát. Nem a módszer a lényeg, hanem az, hogy ahol elakadtunk Isten megismerésébe, oda menjünk vissza, és onnan menjünk tovább. Mert onnantól kezdve, ha csak én elkezdődik Bibliát olvasni, akkor vízfej. A szívem meg szépen kiszárad. A fejem meg felvizesedik. És akkor így fogok járni fogod fogoldal egy bizonyoskodni, mindegy. Szóval, hogy értitek, nem az a lényeg, hogy Bibliát olvas, hanem az, hogy vágy utána, és nem az a lényeg, hogy vágy a Biblia, mint könyv után, hanem, hogy vágy az Isten után, aki, aki ezt a könyvet megírta, és aki szólni akar rajta keresztül hozzád. Ott van az, ugye, hogy tisztelni az igét. Ugye volt egy tisztelet a törvény felé, amikor fölállt Esdrásra, a kis ácsolt emelvényére, vagy egy kicsi, mert kiállt a név fölé, felnyitotta a tekercset, vagy így, vagy így, nem tudom, felnyitott a tekéset, és mindenki botkot a tisztelt, hogy most Isten fog szólni hozzánk. Jön az uralkodó, ugye, ellette vagy fölállni szoktak, vagy földre borulni. Itt azt látjuk, hogy fölállnak, majd később a földre borulós rész is, és nem a Bibliát tisztelték, hanem, hanem Isten szavát tisztelték benne. Nagy a különbség. Nem egy, er nem egy kulturális dolgot tisztelnek. Nem egy, egy, egy hagyománynak az alapját, nem egy vallási könyvet Szentkönyvet. Úgy, mint ahogy a Koránnak, nem tudom milyen könyvek, szentkönyvek. Hanem az élő Isten igényét, szavát, akaratát, személyét tisztelik ebben. És a tisztelet az ugye elfogadást is jelent. Tehát ha tisztelem őt, akkor elfogadom, amit mond. Ha tisztelsz valakit, és megkínál téged süteményen, akkor elfogod fogadni. Ha nem tiszteled, akkor is elfogadod, mert süteményen kínál. De tisztelettel, akármivel kínál, meg elfogadod. Mert tisztád annak az embernek az akaratát. És mivel tisztelem Istent? Mi az igaz Isten tisztelet? Nekem ne áldozatokat hozzatok, nekem többet ér az engedelmesség az áldozatnál. Ezt mondja Isten. Többet ér az engedelmesség, többet ér, hogyha ha engem ha, ha nekem engedelmeskedtek, ha el, elismeritek azt, aki vagyok, és teszitek azt, amit én, akar, amit én kérek törtek, mert nem akarok titeket áldani, mert szeretlek titeket. És euh, háromféleképpen álltunk hozzá Istenhez. Vagy az van, hogy többnek gondolom magamat, ekkor Isten szavát opcionálisnak tekintem. Szép, szép gondolat, nem tudom, végig gondolom még. A Facebook az általában ilyen dolog, igen, ja nem az, az, bocsánat, azt néznek veszük, de hogy olvasunk egy könyvet, akire azt látjuk, hogy ő is ember, én is ember vagyok, elolvasom, és akkor meglátjuk. Ez biblikus, is, is azt mondja, hogy tanítok valamit, olvasjátok az igébe, és gondoljátok végig, és ha akkor csináljátok. Van egy, van egy ilyen opcionalitásunk, hogyha Istent kevesebb nem gondoljuk magunknál. Akár egy-egy területen is. Isten nekem a, mondjuk a pénzi dolgaimban ne szóljon bele. Például. Vagy, vagy a párkapcsolati dolgaimban, vagy a gyereknevelésben, vagy, vagy hogy ő, hogyan dolgozok. Akár egy-egy területen is mutatjuk azt, hogy te itt, Istenem, te itt, itt másodhegedűs vagy csak. Lehet az, hogy Isten egy szinten kezelem magammal, akkor, akkor vitatárgyát képezi az ige. Mert akkor valakinek igaza van, és valaki neki kell jönni a nyertesen a vitából. Tehát házas pároknál, pároknál van ez, hogy, hogy a két fél nekiáll, azért egymásnak feszülnek az érdekek, és egy fog kijönni belőle nyertesen. Nem az van, hogy a férjel döntő, hogy nem tudom, hogy igazat adjak, ne adjak igazat. Egyszerűen két egyforma fél egymásra egy kereszt a véleményt, és egy fog nyertesen kijönni, a másik az elleszvetve. Ez a második lehetőség, hogy Isten igényhez hozzáálltunk és Istenhez. A harmadik pedig, hogy azt mondom, hogy Isten nagyobb nálam. És innentek ez a nem opcionális, nem vita tárgya, hanem kötelező érvényűnek kell elfogadnom. És amikor nagyon nehéz ez, ha belegondoltok, mert amikor olyat olvasol, ami megváltoztatná az életedet, vagy szembe megy azzal, hogy eddig életed az életedet, mondjuk loptál rendszeresen. És azt olvasod Efézus 25 6 környékén, hogy aki eddig lopott, ne lopjon, hanem dolgozzon, is, a megszerzett dolgokkal segítsen másokat is. És akkor elmondhatod, hogy Isten hová rakod. Kevesebb nálam, mert akkor meglátom, hogy elfogadom, nem fogadom, egyforma, akkor vitatkozzunk. Vagy azt mondod, hogy, hogy ez nem kötelező érvényű. Úgyhogy nagyon komoly dolog az, amikor, amikor elfogadom, alárendel magamat Istennek. Mert az alárendelés magával hozza azt, hogy engedelmeskedni fogok neki, és kötelező érvénynek tekintem azt, amit olvasok. És ha nem tudod teljesen befogadni az igét, ha vannak olyan dolgok, amikben így, amikben így megbotlatsz, amik így falak, és azt mondod, hogy ez nekem nem megy, szeresd az ellenségedet például, vagy házastársak szeresítek egymást, vagy lehet, lehet bármilyen dolog, azt mondod, Istenem, nekem ez nem megy, akkor nem azért nem megy, mert gyenge vagy hanem azért, mert Isten egy bizonyos teletlen többnek gondolod magadnál. Nem azért nem tudsz szeretni, mert te, te, te nem vagy jó, jó ember, vagy nem vagy szerető ember, vagy nem szereted egyébként azt a másik ember, hanem azért, mert nem Istentől kéred az erőt. Miért? Mert nem ismered el azt, hogy Isten többet ö, tud adni, mint amit te tudsz magadba kipréselni. És ezt magamnak is mondom, nem csak nektek. Minden egyes alkalom, amikor megrekedünk az életünkben, nem az a baj, hogy valamit nem tudunk megtenni. Isten azt mondja, hogy, hogy erőnkön földi és még nem ért minket. Csak elfogy az erőnk, amikor nem Istenre nézünk. Meg, még Péter, elkezdünk süllyedni a vízben. Amikor olyan tolvastak az igébe, hogy azt mondja, hogy hát ez lehetetlen, akkor ah, nem azért lehetetlen, mert, mert, mert lehetetlen, hanem azért, mert nem hiszitek el, hogy Isten meg tudja tenni. Jézus mit mond a hitről? Annyi lenne, mint a Mustármag. Ennyi savanyúságban lehet látni. Ha ennyi hitetek lenne, akkor azt mondanak a helynek, hogy menj oda és az oda Hát Istenemben ez lehetetlen, ez soha senkire, hát ha lenne ilyen, akkor biztos, valaki volna, ha csak nem valahol a tajgán próbálkozik éjszaka is, akkor tud úgy edeket mozgatni a hitével. Tehát érő nem hallottunk, Istenem. Azért, mert Istennek, Istennek az erejét a nebecsüljük. Miért? Mert nem hisszük el, hogy ez benne van a Bibliában. Hogy Isten elzárhatja az ég csatornáid évekre, hogy hollókkal tud etetni egy embert egy folyópartján. Hogy fel tud támasztani valakit, hogy, hogy vakoknak a szemét vissza tudja adni, halottakat, más halottat fel tud támasztani. Ezeket nem hisszük el. Miért? Nem azért, mert hogy mi nem értjük, hanem azért, mert azt gondoljuk, hogy Isten ezt nem képes megtenni. Gondoljátok csak végig az előző sort, amit végignéztünk. Valahol van a hiba. Ez csak a következmény, ez csak a tünet. A betegség oka az, hogy nem hiszünk Istenben eléggé. És én sem hiszek Istenben eléggé, mert ezeket a dolgokat nem hiszem és ne esetek pánikba, majd a végén megnézzük mindenkinek. Most látom hogy mindenkinek van fagyva az arca, és levigy a bűnösnek, magát, és így is van, de Isten kegyelmes, és ezt meglátjuk, meglátjuk a végén, hogy senki nem menjen el sehová, majd az a nek mondd -e, hogy van remény. A harmadik dolog az volt, hogy Isten imádni. Az igéért, az igében található Istent imádni, megismerni Isten, összekötni Istent az ő, az ő szavával. A Biblia az nem egy öncélú dolog, hanem Isten célú. Isten szava azért van, hogy ő magát kérdense nekünk. Azért, hogy megismerjük őt, saját maga miatt is, meg miattunk is. Egyszerre Isten célú, és egyszerre ember célú Isten igéje. És hogyha én beszélek, tehát sok, minden, sok dolog valamit nem tudtok rólam még. De azáltal, hogy itt én kint állok és beszélek, abból bizonyos tulajdonságáimat kiderítitek. Mindegy, hogy miről beszélek. Tehát állhatnék itt kinére is mesélnék nektek arról, hogy nem tudom, hogyan kell mondjuk esdásnak nak ácsolni egy dolgot, nem tudom, hogy kell, de mondjuk beszélhetnék róla. És az előadásmódomból ki tudjátok deríteni, hogy mondjuk milyen a stílusom, vicces vagyok-e vagy nem, a műveltségemet, a gondolkozásmódomat, mennyire tudok logikus lenni, mennyire vagyok, mondjuk, jó pedagógus, mennyire vagyok gyakorlati, elméleti ember. A beszédemből sok mindent megismertek rólam, függetlenül attól, hogy mi a tárgy. Bármiről beszélhetek, megismertek engem. És amikor Isten beszél a Biblián keresztül, akkor őt megismerhetjük. Egyrészt, konkrétumokkal van is, ugyanúgy, ahogy én is elmondom, hogy azt gondolom, ilyen vagyok, ez a múltam, ezek a bűneim, ezek az erősségeim. Elmondok konkrétumokat is magamról, de sokkal mélyebben meg tudtok engem is ismerni, azáltal, hogy hallgattok. És Istent is azáltal, hogy olvasunk róla konkrétumokat, sokkal mélyebben meg tudjuk, meg tudjuk érteni. Mert az élő Isten beszél. Nem hallhatóan, vagy láthatóan mozog, mint a, a Harry Potterben a szörnyes könyv, hogy ilyen szája van neki, meg minden, hanem, hanem elolvasod azt, hogy ilyen szerető Isten, meg, fél, meg ö, ö, szerető Isten vagyok, és akkor így, hú, Isten féltékeny, szerető, olyan, mint egy féltékeny, szerelmes zé, srác. Ugye a lány, hogyha valakire rámosoljuk, akkor a lány bezárja egy sötét szobába, és az összes férfit kiöli a világon. És azt látjuk, hogy Isten tényleg ilyen hogy amikor a zsidóság átkacsint valamelyik Isten, akkor Isten így bezárja őket egy szobába, és kiír mindenkit, hogy nem, ne, ne, tehát, hogy ti az enyémék vagytok. Logikus, mert azok a srácok, a másik népek Istenek ki akarják csinálni az ő, az ő jegyesét. Egyértelműen féltő szerető Isten lesz. Olvasóval, hogy a féltő szerető Isten, is így ah, leesik, hogy Isten milyen. Több, mint féltő. Féltékeny. Miért? Azért, mert ennyire szeret engem. Miért? Mert ennyire értékes vagyok. Sokkal több mindenről szólnak. A szavak mögött, tudjátok, jelentések vannak. És ez igaz az Isten is. Hogy amikor Istent meg, Istenről olvasunk, akkor, akkor Isten megmutatja magát nekünk. A törvény, amit ugye olvastak itt, ugye nem ők nem új új szövetséget olvastak, hanem a törvény Mózes ötkönyvét hozták ki. És... A törvény az, az Isten parancsa, És megnézzük azt, hogy miért adta Isten ezt a parancsolatot. Vagy a parancsokat. Ugye olyanok vannak, hogy ne edd meg a hörcsögöt, meg a tisztátalan emberre lesz csináld meg, hogyha vérfolyásos egy asszony, akkor ez a tisztulás irány. Ha valakinek a Spot valakinek az ökre fölöklel valakit, és az meghal, akkor csak az ökröt kövezzék meg, kivéve akkor, hogyha már korábban is ökrös volt az ökör, mert akkor az ökröt is, meg a gazdát is. Ilyen dolgok is le vannak írva. Ezek miért vannak leírva? Ezt megnézzük. Légy és lapozzatok ti is a Róma három 20 hoz most, jönnek, most vagyunk le egy szinttel, most már az igét úgy feltyegetjük, hogy az igét olvassuk. Mindjárt jön a Deleonáró Dichaprió is majd. De lehet, hogy nem jön el, úgyis én sokkal jobb képű vagyok meg mindenki. Meg nem akartak medvék megölni. Tehát Róma három 20 Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj megnémuljon, és az egész világ Isten ítélete alá kerüljön. A törvény azért van, hogy mindenki el legyen ítélve. Mert a törvény cselekedetéből senki sem igazul meg előtte, hiszen a, törvénynek csak a bűnfe törvény csak a bűnfelismeréséért van. Azt látjuk, hogy van egy Isten, most egy kicsit rizikós területre érkeztünk, aki ad egy törvényt a népének, az ő kiválasztott kedves, egyetlen drága, féltőn szeretett népének, azért, hogy, hogy mindenkit egytől egyig elítéljen. Ez szavizmus. Ez, a, ez, ez lelki kínzás, ha gondoltok. Olyan mércét állítok föl, amit nem tudsz megugrani. Képzeljük el ezt a tanárt ki leadja az órát egy általános iskolás negyedikesnek, és akkor mondja, akkor most akkor dolgozod, meg mit tudom, integráljál. Azt se tudja, hogy mi, hogy kell leírni azt, hogy integrálás nem vagy meg csak Én se tudom, hogy kell pedig már sokszor próbálták tanítani. Tehát, hogy azt látjuk, hogy Isten azért adta a törvényt, hogy elítéljen minket a törvény. Hogy lássuk azt, hogy azt a képtelen vagyok ezt megtenni. Ö de Isten nem csak törvényt adott, hanem azt mondja, hogy figyeljetek, van kibúvó a törvénynek a büntetése alól. Ezt hívják úgy, hogy áldozat. Erről is nagyon sokat ír a Mózes könyve, hogy milyen áldozatot mutassá be, ha ilyen bűnöd van, olyan áldozatot, arra, amolyat, egyébként mutass be, ilyen áldozatot, béke áldozat, illat áldozat, teljesen elégű áldozat, nagyon sokféle áldozat van, ami pont az a lényege, hogy elítéllek, de hogy kimászhatsz a felelősség alól. És mi történik? Egy állat meghal. Nem neked kell meghalni ezért a bűnél, hanem egy állat fog meghalni érte. Van egyszer Istennek egy ilyen, ilyen nagyon furcsa és vérengzős menekülés, hogy egyre inkább jön föl ez a furcsa érzés bennünk, hogy hú, milyen Istenről van itt szó. E, megyünk tovább, még itt nincsen még. E, úgyhogy a törvény az vádló. Azért, mert benne van egy törvény. Ugyanúgy, mint Magyarország törvénye, véteszel lenne, valaki följelent, elkapnak, rá és börtön meghatározott. Biztos, nem tudom, BTK-i ilyesmik, nem bele, mert régen olyat mondok, hogy én magam is börtönbe kerülök. Tehát a törvény egyszerre megvádol, és elítél, és ezzel együtt az, hogy elhiszed azt, hogy Isten megbocsátja neked a következményét az áldozatod miatt, ezzel fel is ment. A törvényben benne van az elítélés, és benne van a felmentés. És gondoljatok, emlékezetek vissza, miket néztünk most meg. Nem a betűt nézték az izraeliek benne, hanem Istent. Nem az a lényeg, hogy te mit tettél, és hány állatot öltél meg életedben már azért, hogy megmesd a bőrödet. Hanem az, hogy Istennek mi ezzel az akarata. És ezt olvastok a Róma, Róma 3.19.20-ba, hogy azért van a törvény, hogy bebizonyítsa, hogy egyébként bűnösök vagyunk. Menthetetlenül. Elveszett bűnösök vagyunk. Ez a törvénynek a feladata. És a galata 3, 23, ha megnézzük, 23, 24, galata 3, 23, 24. Akkor ezt kicsit tovább látjuk bontani. Galata 3, 23, 24. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrizete alatt voltunk, egy bezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ekként a törvény Krisztushoz vezető mesterünké lett, hogy hiddből igazuljunk meg. Látjátok, itt le is írja Pál, aki ismerte azért a törvény elejétől végig, összes mélységében, magasságában. Azt mondja, hogy a törvény az olyan, mint egy, mint egy rabszolga, akinek az a felett, hogy gyereket elvigyé az iskolába. Ő nem tanított semmit, ő csak biztosította azt, hogy ez a gyerek az, az megtanulja azt, amit kell. Eljusson a tényleges tudásig. A törvénynek az a feladata, hogy, hogy ráírunk arra, hogy nem tudunk magunktól megfelelni Istennek, és ezért Istenben el és higgyünk abba, hogy Isten meg fog bocsájtani. Ezt olvassuk Ábrahámról. Pál írja, hogy Ábrahám nem azért üdvözült, nem azért tekintette Isten igaznak, mert ő neki cselekedett, olyan tettei lettek volna, hanem azért, mert azt olvassuk, hogy Ábrahám hitt Istennek, akkor még nem volt törvény sehol. Nem volt esélye egy rendszer alapján bekerülni Isten kedvelt körébe baráti társaságban, belső baráti társaságban nem volt lehetősége, hanem a hite, már a törvény előtt már a hit üdvözített. Most is a hit üdvözít, akkor közben mi lett volna, amikor a törvény uralkodott Izraelben, akkor is ez Istenbe vetett hit. Az volt az, ami üdvözséget hozott bárkinek. És uh, itt látjuk azt, hogy, hogy nem... Magukat kellett megkeressék ebben a Bibliában, hogy hogyan labirozza el az életben, úgy, hogy ne kövezzenek halálra. Még ne kelljen leprások között valami távoli hogy helyen lejárnám az életemet. Hanem azzal Isten lehetett ebből megismerni, a törvényből. Nekünk könnyebb dolgunk van, mert nem egy zsidó törvényt kell betartanunk, hanem Isten azt mondja, hogy én megbocsátottam neked minden bűnödet, minden bűnödet, minden bűnödet. Ki van? Minden áldozat, ami amíg szükséges, az összes galamb, tehén, ló, kacsa, minden, az már le lett tölve, ha úgy tekintjük. A tökéletes áldozat megvolt. A törvény ugyanúgy megvan, ugyanúgy következménye van a bűneidnek, de, de Jézus meghalt, ő volt az az áldozat, amit az ószövetségben próbáltak állatokkal megoldani. Ő volt az áldozat, ami alapján nincs már bűn. Nincs már bűn. Isten ránéz és nem látja a bűnömet. Isten bocsásd meg, hogy bűnös vagyok. Mit, mit csináltál? Hát, ezt, meg ezt, meg ezt. De én azt nem látom. Miért? Mert Jézus már, Jézusban már nincsen meg a bűnünk. És nem, nem a betűt kell nézni, nem a törvény, nem a magunk, magunkat kell megismerni az igéből. Ez egy nagyon veszélyes dolog, amikor az ember magát próbálja a saját értelmezés alapján megismerni az igéből. Ez olyan, mintha magadnak iskolába megírnád a házi feladatot, Leo, az kiavított és megadod magadnak az ötöst. Mert hát azt hogy jó, hát itt kettes nap, kettes, jó látom, azért készültem, úgyhogy megadom magamnak a kettes kegyelemből, de legközelebb tanuljak. Hát értitek, nem magunkat kell megkeresni az igében, hanem Isten tudjuk megismerni. És ezt látjuk itt a nehémiás 8-ban példaként, hogy ők Istent imádták az igéért. Azt az Istent, aki szólt hozzájuk. Legyünk kitartóak, ez volt a negyedik. A Jakab 1-ben fogunk még olvasni kétszer is, most a 23 25 öt olvassuk el, tehát Jakab levele 1, 23-25. Jakab 1, 23-25. Mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, az ilyen hasonló az az emberhez, aki a tükörben megnézi természet szerinti ábrázatát, tehát az arcát. Majd mikor megnézte, Elme, és elment, azonnal elfejtette, hogy milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, a törvényébe, nem a tükrébe, a törvényébe, és megmarad mellette, és nem feledékeny hallgató, hanem tévékeny cselekvő, az boldog lesz tetteiben. Ha valaki Isten tartja magát, de nem fékezik mi az már nem tartozik. Tehát, hogy, hogy ha valaki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, tehát a szabadságunkban is vannak kötelességeink, Jézus parancsokat ad, menjetek el, cseretek a minden népeket. Meg ahogyan, ahogyan, meg hogy bocsássatok meg mindenkinek. Nem az van, hogy ha úgy gondoljátok, bocsássatok meg, hanem azt mondja, bocsássatok meg mindenkinek. Jézusnak is vannak törvényei, amik ugyanolyan szigorúak, mint Isten törvényei az Ószövetségben. És azt olvassuk, hogy aki ezek mellett a szabadság tökéletes törvényébe belenéz, és megmarad mellette, tehát kitartó, álhatatos lesz, és, és nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny cselekvő, az boldog lesz tetteiben. Azt látjuk, hogy nagyon fontos megmaradni az Ige mellett. Azért, mert új szövetségben élünk, nem mentesülünk az, az alól, hogy ne kelljen engedelmeskedni Isten Szavának. Más a megítélés. Nekünk nem kell. Nem is tudjuk teljesíteni, ugyanúgy az Ószövetséget sem lehet teljesíteni, az Új Szövetséget sem lehet teljesíteni. Miért? Mert az Ószövetségben is Isten megbocsátására kelljen, mire erejére volt szükség, hogy valaki üdvözüljön, azt, hogy elhiszi ezeket, és az Új is erre van szükség. Szeressétek a ti ellenségeiteket. Hát ehhez bizonyos ellenségeknél még lehet emberi erővel, egy idő után meg azt mondta, tehát ezt nem lehet, akkor most elbuktam. El fogok kárhozni, mert nem tudom szeretni azt, aki mondjuk meg akar ölni. Vagy aki ki akar csinálni, vagy mindig piszkál a Nem. Arról van szó, hogy, hogy legyek kitartó Isten mellett. És kitartóan próbálkozzak megtenni az ő akaratát. Úgy, hogy a törvényben sem az volt, hogy ne hibázzál, hanem hogy újra és újra törekedjél. És bíz Isten megbocsájtásában. És mi tudhatjuk, hogy Isten már megbocsájtott. Megbocsát az összes elbukásunkat, az összes nem szeretem az ellenségemet, pillanatomat. Az összes ö, ö, legyetek megbocsátó, de nem vagyok megbocsátó mert Krisztus már meghalt. De legyünk kitartóak az engedelmességben. Ez nagyon nagyon fontos. Miért? Majd megnézzük ezt is később. Lukács 8, 15. Lukács egélióni, 8.15. amelyik pedig a jóföldbe, ugye a magvetős példája, amelyik pedig a jóföldbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szíven megtartják, és figyelj, kitartással gyümölcsöt teremnek. Nem az van, hogy behullik a mag, csillagok tökéletes együttállása és gyümölcs, hanem jön a kitartás. Miért? Mert az a mag, amelyik jóföldbe hullik, az ugyanazokon a fázisokon végig megy, mint a másikak. Ugyanúgy jönnek a gazok, amik megpróbálják elnyomni. Ugyanúgy jönnek a várjak, amik megpróbálják kikabdosni, de az kitart, amellett, hogy én növekedni akarok. Jó, ez mezőgazdaságban kicsit képzavar, mert a maga nem sok mindent tesz, de hogy mondjuk megkér Istent, hogy egy kis növényvédőszert, meg vadári meg ilyesmit rakják ő Tehát, hogy kitartás ott van, Jézus mondja, hogy ki kell tartani ahhoz, hogy megvegyen a gyümölcs. Úgyhogy, amikor az igét olvasod, és olyan falakba ütközöl, hogy Jó Istenem, elhiszem, hogy meg tudod tenni, igyekszek, igyekszek, nem tudom, hogy hogy fog sikerülni, és nem sikerül, akkor legyél kitartó. Amikor nem érted az igét, legyél kitartó. Amikor kérdésed van Istenről, Isten, hogy lehet az, hogy ez meg ez? Hogy engedhetted meg, hogy xx ben meghaljon, vagy hogy, hogy szegénységben legyek, vagy hogy, vagy hogy ne legyen társam, vagy bármi? Hogy engedhetted ezt meg, Isten? akkor legyél kitartó abban, hogy, hogy meg akarsz ismerni Isten válaszát. Ne csak kérdezz Istentől. Ne csak elvárásod legyenek Istenhez, hanem, hanem várjad, hogy, hogy szóljon hozzád. Ugyanaz igaz az imádságunkra is, hogyha én nem hallgatom meg Istennek a válaszát, akkor miért kér, vagy nem, amikor Isten kér valamit tőlem, és én nem hallgatom, akkor miért várom -e, hogy Isten meghallgassa, amikor kérek tőle valamit? Eléggé ilyen... Ilyen Dévényi bácsis dolog lenne, hogy én csak írtam egy levelet és jött a sumár, és beadta azért a... nem tudom, a begyes pottyos labdát. Az csak repült. Pontos labda volt egyébként. Uh, Úgyhogy legyünk kitartóak. És uh, a kitartás kell a gyümölcstermés. Ez Kitartás nélkül nincs gyümölcstermés. Kitartás nélkül gaz van, varjú van, meg, meg, meg sekét köves talaj van. Úgyhogy álljátok végig, már közöttem, hogy ilyen állós Isten tiszteletet csinálnak, hogy ti is álljatok, és akkor én nézem, hogy támaszkodások lesznek, meg mindenfélek. És hogyha ha nem érted az igét, amit olvasol, akkor olvasd újra, vagy olvasd tovább. Ne hagyjátok! Miért? Mert Isten akar neked valamit mondani. Ha nem tudod, hogy mi az, hogy, hogy szeretet mondjuk, és a, jön egy ember, és azt mondja, hogy szeretlek téged, és te nem, te nem vagy egy ilyen szeretős típus, és nem is akarod megérteni, hogy mit jelent ez, akkor nagyon sok mindent elesel. Akkor hogy nem ér meg, hogy a házastársat szeret? Vagy valaki azt mondja, hogy figyelj, segíteni akarok neked, de téged nem érdekel ez a dolog, akkor elesel attól, hogy ezt az embert megismerjed, vagy hogy segítve legyél több, legyél, mint aki vagy most. Ha nem is nem értve az igét, akkor, akkor olvas mélyebbre, olvas utána, nézd tovább, mert, mert Isten akar adni. Legyél kitartó az ige olvasásában, gyakorlatban is. És ez ö, olyan dolog, hogy, hogy ö, vannak különféle ételek, tápanyag van mindegyikben, utca, ha hát kérdezhetek, hogy mivel, milyen tápanyag van és hogy ennyit kell fogyasztani, és nagyon fontos, hogy 70% étkezés, 30% a mozgáson múlik az egészséges életmódhoz, ugye? A fogyáshoz, bocsánat, tehát 70%-ban a táplálkozáson múlik. A lényeg az, hogy fontos, hogy mit teszünk. És a belegondotok, nagyon sok tudunk enni, és itt most vonjátok meg a lelki párhuzamot. Van kókusz. Kokuszdióban, kókusztej, meg minden, van tojás, annak is keményéje van, van a kenyér, ami úgy már fog a kellenek hozzá, és van a tej. Mindegyikben ott van a kalória, mindegyikkel túl tudsz élni napokat, heteket. Csak az egyikhez nehéz hozzájutni, és elfogyasztani a kokuszdiót. Bár őt láttam, aki szőröstől eszi, aki vigy, de mondjuk a kokuszdiót, az, az én is azt mondtam, hogy úgy, de azt mondta, hogy jó, hogy én mindig vigyettem, mondja én meg. Ettől mindig is borzhozott a hátam, és minden olyan nem próbáltam ki, de lehet, hogy egyszer ki Előtte meg mosta. Tehát, hogy, hogy a kokuszdióon is csak akkor tudod túlélni, akkor tud hozzájutni a benne lévő élethez, életet adó anyaghoz, hogyha fel van törve. A tejet az könnyű, mert ugye régen a tehén nyomtad a tőgyízű, megítod, most letekered a kupakot, a, a pohárba is megviszol. Tehát, hogy könnyű hozzájutni a tehez, könnyű elfogyasztani, nem kell rágni, csak nyelni, a kenyeret egy kicsit nyámolni kell, a tojást meg kell főzni, meg föl kell törni, kokuszdióval, meg hát nem tudom, fúróval esel neki, meg a nagyjából. És az Isten igeje is ilyen, hogy vannak, amikor kokuszdióba botlunk bele, és van, amikor tejbe. Amikor azt mondja, azt mondja e mondjuk nézek ami könnyű, tényközegben nincsen könnyű a Bibliában, hogy, hogy legyetek, hogy bocsássatok meg egymásnak akár 70x7, és akkor azt mondod, hogy úgy, az azt jelenti, hogy ha valaki bocsánatot kér, akkor meg kell neki bocsájtani. Ez mondjuk egy vajas kenyer színvonal. Tényleg, ha odajön valaki, és látom, hogy megbánta, amit tett és bocsánat kér, akkor ott ne legyek tart, akkor engedjen el neki. De ha például eljutsz oda, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy Isten miért utasítja mondjuk a zsidóságot arra, hogy öljön meg népeket, gyerekeket, állatokat, mindent, pusztítson ki népeket, na ez már, egy, ez már egy kókuszdió megközelítő keménység. De ugyanúgy megismerhető Isten belőle. A tápanyag ugyanúgy benne van, csak valamit nehéz feltörni, és ki kell tartani, valamit meg könnyű, mert csak egy csavarás pohár, és már meg is üttem. Úgyhogy legyetek kitartók, amikor kokuszdióba botlatok, és legyetek boldogok, amikor, amikor, amikor teljhez juttok, mert akkor könnyen lehet folyasztani, és, és lehet belőle épülni. Az ötödik pedig az volt, hogy olvasni, magyarázni, és értelmezni, tehát alkalmazni. A Máté 7.21-et, olvassuk el, Máté 7.21, ezek mindig érdekesek, mert fölírom ezeket az igéket, és így tudom, hogy valami oda fog vágni, és majd az hozzá a gondolatot, de nekem is mindig meglepet is, hogy mit fogunk a Máté 7.21-ben találni. Máté 7.21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, uram, uram, hanem csak az, aki cselekszik az én mennyi atyám akaratát. Aki azt mondja, hogy uram, uram, az nem mondott igazat. Fölismerte, hogy úrról van szó. Felismerte azt, hogy ez egy személyes kapcsolatnak kell lenni, és azt mondja, hogy uram, uram. Hát, te vagy az Uram! Mint amikor egy megvert jön a hadvezér, és azt mondja, hogy Uram, bocsáss meg nekem. Ő nem az Ura jó, az ellensége, de felismeri azt, hogy minek kéne legyen. Ezt látjuk itt az utolsó ítéletnél. Sokan mondják majd akkor nekem, hogy Uram, Uram. De mit olvasunk még? Nem megy be az menjek aki azt mondja, hogy Uram, Uram, hanem csak az megy be, aki cselepszi az én mennyi atyám akaratát. Az, hogy felismered, hogy feltöröd az összes fókuszdiót, hogy minden tudsz hogy olyan dicsőítés, csapsz, 8 óra, 24 óra dicsőítést egyedül fél lábon végig csinálod. Ezek nagyon szép dolgok, de ez az uram-uram kategória. Ez, amit múltkor néztünk, hogy mit építünk Krisztusra, ezek tejszínhabok a Krisztusi alapon, és azt várjuk, hogy az majd egy tűzálló dolog lesz. Hallottam egy nagyon jót, ezt még elmondom, volt, hogy nem voltatok sokan itt múlt héten, majd esetleg hallgassatok meg a tanítást, hogy feltöltjük, hogy, hogy ugye van egy ilyen, hogy, hogy, hogy a tűz próbán fog átmenni azt, hogy mit építettünk Krisztus, és jelenésebb könnyérben azt olvassuk, hogy és láttam a bárányt, és a tekintete olyan volt, mint az emésztő tűz. Isten ránéz a házunkra, amit építettünk egy életbe, és már csak az van, amit ő Minden más, amit mi raktunk, az uff, elég. Si mint te mit csináltál az életedben? Ez előbb még itt volt, tényleg Jézus, én fölépítettem, és voltak dolgok, voltak gyümölcsök, és minden, de én nem látom. Mert Isten, Jézus szem olyan, mint az emésztőt tűz. Úgyhogy legyünk gyakorlatiassak. Ne csak fe, vízfejet csináljunk, hanem a szívünket itassuk. És gyarapodjunk, és cselekedjük meg. Mert ha nincsenek cselekedetek, akkor, akkor semmi nincs. És Máté 7, 24, 25-et meg, megint egy kis építkezős dolog. Ugye 21-nél voltunk, úgyhogy most menjek egy picit tovább. Mint az, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, ezt mondja Jézus, és megcselekszik azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette házát. És ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára épült. Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszik meg azokat, hasonló a bolond emberhez, aki hobokra építette házát. És előtt az eső jöttek, az árvizek, fújtak, a szelek, és belütköztek abba a házba, amely összeomlott és romhalmaz lett. Mint olvassuk, nem az alapról van itt szó, mint múltkor, amit megnéztünk, hanem azt mondja, hogy cselekszed, amit Jézus mond, vagy nem cselekszed. Cselekszed, vagy nem cselekszed. Ha nem cselekszed, akkor romhalmaz. Az lesz a lelki életed. Járhatsz gyülekezetbe, hallgathatsz tanításokat, elmehetsz minden, ez az a napra, eljöhetsz mindig ide is, jöhetsz fél órával, órával korábban, mehetsz hat órával később, szolgálhat, lehetsz bár ötven gyerek otthonnak a vezetője. Ha nem cselekszed is, jó, az mondjuk utóbbi, az kicsit beletartozik de hogy ha nem cselekszed azt, amit Jézus mond, akkor, akkor romhalmaz lesz az egész. Ha cselekszed, akkor pedig akármilyen kis házikót építettél föl, akár csak egy egyszabás, komfort nélküli valami, az is meg fog állni. Miért? Mert cselekszed azt, amit, amit, amit Jézus mond. Ennyire fontos az, hogy ú, igen, Istenem, az igéd, jaj, Jézus, égek érted, minden, ú, ott vagyunk, puszi van, minden van, de nem cselekszem meg, amit mondasz. Rusta vagyok. Nem motivált. Úgy gondolom, hogy ennyi is, elég sok minden kifogás lehet. Legyen mindig ott az alkalmazás. Az alkalmazás nélkül az egész nem ér semmit. Apcsel 17, 10-12. Apcsel 17, az apostolok cselekedetei. Mindig gondolkoztam gyerekkorban, mi, ki voltak azok, akik cseleztek valamit? Abc, apostolok cselekedetei 17, 10 12 -ig. És mi, mind a mai napig ezt társítom, hogy cseleznek az apostolok, de nem cseleztek. Kapcsolat 17-10-12. A testvérek pedig azonnal, még akkor él elküldték Pál szilászlevit bérába, akik amikor megérkeztek, felkeresték a zsirós Ezek pedig nemesebb lelkőek voltak, mint a tesszalonikaiak, úgyhogy az igét teljes készséggel befogadták, és minden nap kutatták az írásokat, hogy valóban úgy vannak-e azok. Sokan hittek ezért közülük, sőt az előkelő görög asszonyok, tehát az okos emberek, és férfiak közül sem kevesen. Azt látjuk, hogy ezek a bérehajjak, akiket itt, itt kiemel... Ö, azt Lukács írta, azt hiszem, az apostok. Tehát, hogy amit... Ö, ö, amit... Ahogy elmennek Pálék Béreába, azt olvasok a Béreájáról, hogy ők olvasták és fejtegették az Ígét. És mit láttunk a Nehémiásnál, hogy, hogy olvasták és magyarázták. Tehát olvasták, magyarázták, értelmezték, gondolkoztak az Ígét. És biztos vagyok benne, hogy ezek az emberek meg is élték, mert nem egy filozófia klubot hoztak létre, bár az mondjuk kevés, tehát valószínűleg a filozófia klubban is a, az előkelő görögasszonyok és férfiak becsatlakoztak volna, mert a filozófia az görög dolog alapvetően. De hogy, hogy ők fejtegették, fejtegették, az igét, és mit olvastunk, hogy nemesebb lelkek voltak, mint a korintusiak. Mi a másik, amit olvastunk? Hogy megtértek olyanok, től nem vártad volna a nemes görögöktől. Az elit megtért, akik mindig is távol voltak a, a pornéptől. Nemes lelkűséget okoz, úgy mondtam elég az igének a bonycolgatása, és azt, hogy emberek megtérnek. Na, ezért kell olvasnunk az ígét, és megismerni Istent jobban, mert ránk is hatással van, és másokra is hatással lesz. Ö, és a Jakabnál olvastuk már ugye a Jakab lapozatok visszavéd a Jakab 1, és most a 22-től olvassuk a 25-ig, mert a 22-es nagyon fontos vers.